Välkommen till Estan och Lodås podcast. Det är hej. Ja, vi kör. Eller är det något du vill säga så här inledningsvis? Nej. Inte mer än att jag på väldigt bra humör idag. Vad häftigt. Inte så ofta. Nej. Typ som att jag vore här. Halleluja, mamma det är bra. Mm. Fast det spöregnar då. är grått ute. Ja, Så kan man se det positiva egentligen. Ja, det kan man faktiskt. Mm. Eh, idag ska vi prata om livet. Hur livet bara rullar på. Mm. Eh. Och att man kan bli lite stressad den ibland. Jättestressad. Eh, men jag kan också uppleva att jag känner mig så här. Alltså att huvudet inte funkar. Att det är som ett... Typ tjockt mål in i huvudet. Mm. Eller som en dimma kanske. Eller att man bara inte... Man hänger inte med. För att du har för mycket att göra eller? Ja, eller egentligen kanske man inte har för mycket att göra. Men man tänker för mycket. Och man liksom... Tiden inte räcker till. Och så... En massa saker som jag vill göra. Och måste göra. Men så kommer det en massa annat emellan. Mm. och så ska man... man måste göra fast man kanske inte vill Nej. det man vill göra hamnar alltid jättelångt bak. Ja. och så går man och lägger sig och så får man ångest och så måste jag rusa upp och skriva lister över vad som ska göras och så fylls de här listerna bara på mm. hela tiden med mm. saker mm. Uh, och jag kan tycka att det är läskigt och jag vet inte om det alltid har varit så här men det känns som att tiden bara går fortare och fortare och det är liksom inte Förr kanske man tyckte- så här när man blev äldre- ja. att tiden är fortare. Mm. Liksom, man kanske såg barnen växte upp- och blev stora. Ja, så här, tiden var... mm. Men nu känns det som att även barnen- tycker att tiden går fort. Ett sommarlov för en annan- när man var liten ja. var hur långt som helst. Ja. En evighet, men för barnen idag. Vad va? är det inte längre? Men, alltså... Är det inte det för att vi hela tiden- ska göra allting? Att vi har så här... Man ska trycka in så himla mycket- på så kort tid- så man hinner aldrig ha tråkigt en annan. Alltså på sommaren. Va? Alla ens vänner åkte bort. Och så satt man där själv. Och en dag var ju som en vecka. Mm. För att man inte hade något att göra. Men nu så ska vi hela tiden fylla deras liv. Med massa innehåll. Mm. Så de får liksom inte kanske ha tråkigt på samma sätt heller. Nej och även. Det gäller kanske oss också. Mm. Alltså vi har aldrig tråkigt. För att vi ska hela tiden göra någonting. Yeah. Ehm, och, och ibland kan... Det är ju faktiskt bara vara så fruktansvärt skönt. Att bara sitta hemma. Kan jag tycka. Mm. Och de där dagarna. Eller liksom lördagarna. Som typ inte är någonting. Ja. Där man bara ligger i soffan. Det är det bästa. Ja. Men det är inte ofta det händer längre. Nej. Nej. Nej. undrar om det kan ha också att man ser. Ja men idag så får vi ju sånt flöd hela tiden. Vad alla andra gör. Även om man inte ska jämföra sig. Så kanske man ändå liksom. Det blir som en press att man också måste göra allt. Kul som alla andra ser ut att göra. Mm. Mm. Eller varför kan man inte nöja sig med att bara vara hemma på sommarlovet. Men det känns ju då som att det är ett misslyckat lov nästan. Mm. Att man inte har gjort någonting. Ja. Mm. Fast det är egentligen är typ det bästa som finns. Men så... det kanske är där man behöver. Mm. Ja men ja. Jag och sen på något vis som det här som förr- det kanske tiden gick fort- men samtidigt känns det som idag- vi ska helst jobba heltid båda- om man nu har en sambo. Man ska liksom både jobba- man ska ha en egen tid, fritid- fritidsintresse. Man ska hinna ha barn och tillfredsställa deras liv- och att de har fritidsintressen. Det är som att så mycket ska rymmas på- lika mycket tid som man alltid har haft- men så mycket mer mm. liksom- det känns ibland som att det är inte så livet borde inte vara så, kan jag känna. Nej. Um, nej, och så press från alla. Men man ska jobba heltid, för annars påverkas pensionen- och det är oftast kvinnor som jobbar deltid. Men samtidigt kan man någonstans känna att- det är det livet att jobba? Alltså, ska det vara så att jobba? Ja, men liksom att det tar så mycket tid- att jag är på jobbet mer med mina barn. Nej. Att, jag menar att det blir en så stor del av livet. Är det verkligen det man ska sträva efter? Då jag undra. Nej, men det tror inte jag. Och ibland kan jag tänka tillbaka på så här att typ, Ja, men när man var liksom lite yngre och inte hade familj. Utan mm. man hade bara sig själv och en massa tid. Mm. Och typ, vad lycklig man var då. Mm. Alltså. Man är, jag är ju lycklig nu också. Men mm. vad jag menar är att... Det kan, jag kanske inbillar mig. Men det känns som att om jag tänker tillbaka... Visst, man hade väl sina andra problem. Då, men alltså mm. det här med... Det, ett annat lugn. Inte den här stressen. Mm. Det, det, nu är det en stress. Konstant ja. stress. Men det som att man stressar för att hinna till jobbet i tid. För att hinna till förskolan i tid. Men sen stressar man när man är på jobbet. För att hinna göra det man ska. Och för att kunna hämta... Mm. Barnet i tid. Sen stressar man för att man ska hinna ha någon form av kvalitetstid hemma. Man ska hinna äta en bra näringsrik middag. Man ska ja, och då alltså, är det, det är stress till allt. Ja, det är lite som du säger: Alltså, typ det här med att vi pratar också om att vi ska vara i nuet. Men vi hinner ju aldrig vara i nuet för att vi stressar mm. hela tiden. Och jag kan också tycka att eh, vi var utomlands för inte så länge sedan, jag och min familj. Mm. Och det är bara tre månader sedan. Men det känns som att det var en evighet sen. Alltså det känns som att det var typ ett år sedan vi var borta. Mm. För att, och när vi var där. Då var det liksom självklart vi För det var fruktansvärt skönt. Och det var jättemycket. Det var jättebra. och <coughs> Hela allt det där. Men ändå så känns det att. När man väl. Först längtar man dit. Mm. Först kommer man att längtar efter det där. Mm. Sen när man väl är där. Då längtar jag efter nästa resa. Alltså förstår vad jag ja. menar. Hela tiden. är man på väg varje dag någonstans? Som går. Ja. Bara, nej, nu ska vi nu är mm. snart slut. Ja, och man är liksom hela tiden på mm. väg någonstans istället för att bara mm. njuta. Ja. Kom det till sms här också. <laughs> som jag måste examen. rusa iväg och titta på ja. vad det står. För annars blir jag superstressad över ja. att jag inte vet. Att du missar något. Ja, jätteviktigt. Säkert någon reklamgrej också bara ifrån jag Ja vad mycket sånt det kommer nu i mm. djur till Fruktansvärt. Rea hit och rea dit. Lockande. Mm. Stressande. <skratt> <skratt> Nej men alltså jag kan mm. tycka att det är jätteläskigt och just det här att hela tiden, jag vill hela tiden ha saker, jag vill liksom inte vara inplanerad för jag vill ta dagen som kommer samtidigt som jag älskar att ha saker inplanerade men mm. då också blir det att automatiskt så längtar efter, aha nu har jag gjort det här, nu längtar jag till nästa grej. Alltså hela tiden längtar jag efter nästa mm. grej. Ja men så kan jag grej. uppleva även i jobbet. Alltså som vi båda jobbar genom en med något som vi själva har valt och vill göra. Så att egentligen borde man ju vara tacksam. Ja, good, yeah. Eller liksom man har ju inte bara ett jobb för att få inkomst. Utan vi gör ju, ändå, vi gör ju det som vi själva har valt. Eller liksom mm. skapat. Mm. Vi driver eget. Ja, men liksom, och det är ju jättefantastiskt. Men även är här kan det. jag känna att istället för att vara i det man håller på med nu. Mm. Så planerar vi ju hela tiden. Precis vad jag kände igår när jag kom hem och skulle duscha. Uh -huh. Så bara fick jag något där. Jag att sätta mig i och andas in och ut. För att jag bara kände att exakt hur du säger. Du vet jag börjar fokusera på det som vi vill ska komma. Och så börjar jag säga snalla lolo. Du är ju i det här nu. Uh -huh. Alltså fokusera på det. Du måste ju få ett bra resultat med det här. Yeah. Och, ja, och det är ju också viktigt. Så det ligger ju att mm. Men samtidigt är man redan stressad för att om vi inte ror i land nästa. Så mm. får vi ingen inkomst. <laughs> så, Nej, men, men, liksom, ja. Ja, men det är alltid någonting. Eller liksom, vad händer då? Vad ska man göra? Men skulle man inte kunna vända detta till någonting positivt? Mm. Alltså det kanske inte egentligen skulle behöva vara negativt. Nej. Alltså om man då på något sätt bättre. Alltså jag tror att det också handlar om det just det här. Att man tänker för mycket. Alltså jag måste... Bli bättre på att fokusera på... Man kanske stolpa upp. Det här är prio ett. Mm. Eh, och så liksom stolpa upp det. Men efter jag har gjort det så måste jag tillåta mig själv. Och även tänka på det som kommer mm. sen. För att får jag inte göra det. Då blir jag ju stressad också. Ja men och samtidigt är ju det, det är ju drömmar och mål. Och det är ju jättemotiverande. Mm. För att man ska utvecklas. Man kan ju inte bara vara i nuet på jobbet heller. Göra det man ska idag. Och sen inte tänka på vad man ska göra imorgon. Eller... Om ett halvår. För Nej. då händer det ju mm. inga resultat. Men ändå så kan jag just... Man är så... Jag menar som vissa. Som en... Eh, min sambos syster. Nu berätta. Hon har ju inte haft något så här fast jobb. Utan haft massa ströjobb. Eh, och, nu så, och hennes sambo i sin tur. Har ju haft ett jobb. Eller har ett jobb. Men nu har han tagit tjänstledigt. För att fokusera på sitt skrivande. Då kan jag bli så här... Så nu är det hon som får ro in. För nu har hon klämt och de liksom avlöste varandra. Mm. Förut var det han som stod för den här trygga inkomsten. Och nu är det hon som får göra det. Liksom, jag kan imponera så att man kan ta mm. ett sådant beslut. och inte få, Nej, jag får ingen lön nu. Mm. Nu kan jag ju få Det är väl en trygghet kanske. Men ändå vill man våga satsa mm. så på sina... Jag kan bli så... Jag vet inte varför jag blir så stressad mm. över att det ska bli... Ja... Du förstår vad jag menar? Ja, absolut. Jag förstår precis vad du Ingenera. menar. era sån av människor som vågar liksom... Jag menar om man spelar in en dokumentärfilm. Någon älskar mm. det. De får ju satsa sina egna pengar mm. och får ingen lön för en, filmen är i, i, i land. Om man nu inte liksom är känd och har massa... Mm. Men i början. Att man vågar satsa så mycket pengar och, på en dröm. Och sen får man se om det blir en flip eller... Fast jag tänker att också, det som du säger. Att ja, har man, alltså har man... Känslor, det är ju en trygghet i sig. Mm. Men sen också, vilket jag inte vill ska vara ett hinder. Och det är inte ett hinder, men det är ändå någonting man måste ta i, vad man nu säger, beaktande. Eller, alltså ha lite åtanke. Att ska jag satsa på någonting, det handlar inte bara om mig, utan jag har två barn ja. och en man. Självklart alltså, liksom, blir ju det skillnad. Det är ju jättestor skillnad man inte har. Mm. När man inte har barn. För det... Samtidigt som jag inte vill heller att de ska vara ett hinder. Förstår du vad jag menar? Nej. För att jag kan också tycka att jag tror att de, jag vill också visa för dem att man ska våga satsa på sina mm. drömmar. Man ska våga mm. tro på sig själv att Men det här vill jag göra, det här ska jag fort. Alltså, mm. Och jag vill visa för dem att jag tror att de, när de blir vuxna i sin tur skulle vara besvikna på mig om jag inte hade vågat satsa. Ja. Om ja, jag säger, visst. jag tänkte, men så valde jag det här säkert. Ja, och alltså, jag att... tror ju inte någonstans att, liksom, som att pengar är det viktigaste. Men ändå så blir man så... Det är som att ju mer pengar man får, alltså när man får mm. den här trygga inkomsten, ju svårare är det att tänka att de ska försvinna. Fast egentligen kanske jag tycker att det är helt fel. För jag kanske skulle må bättre av att... Fast jag... Haft, ja, men... Fast jag tänker att det beror nog på, alltså jag tänker så här. Vet jag att kanske vi säger att jag tappar en inkomst på två, tre månader? Eller vi ja. säger exempelvis, men det ja men det är så att det är tillfälligt, mm. men att det som kommer sen är någonting som jag vill göra. Mm. Men, men skulle det bli till exempel att nej, det blev inte så utan jag hamnade någonstans där jag absolut inte vill vara? Mm. Eh, vad skulle jag komma av nu? Jo. Jag skulle då skulle jag... Vad sa du? Ja, men det vet man ju aldrig. Vad jag menar. Hur man vågar ta den här... Vi säger att du... Ja, men du säger upp det för du ska skriva din bok. Mm. Och din självbiografi mm. som du har drömt om. Men du har ju ingen aning om... Så sitter du ett halvår utan att få någon inkomst. Mm. Och sen så säljer den inte. Nej, fast då är jag ändå vågat prova. Då är det ja, hellre men... det än att jag till exempel... Inte jo, skulle men... få i, i, att mm. vi inte skulle få igenom nästa projektansökan till exempel. Mm. Och, och vet du det, jag måste ta ett jobb som jag absolut inte vill. Mm. Och utan jo, att ens ha provat. Absolut, och det är ju jätteskönt. Men jag skulle aldrig tanken få mig att svettas. Nej, det tror jag nog inte. Som... Nej men jag tänker som, som många är, gör ju så. Alltså som mm. inte har, det är ju inte alla som tar känslor. Det ju, jag menar, tänk alla som mm. konstnärer, de gör ett projekt. och men, så Vad lever de på? Ja, fast kanske de är så här, ja det är säkert många som <laughs> gör. Men då tänker jag att är man så här, alltså på något sätt kanske de har någon så här, en inre trygghet. Ja, men det är ju det jag känner mm. också. De känns så fria. Mm. Och så, de, men ja, hur blir man så? Våga. Flytta till en torr som inte kostar. Inte ha Ja, men har man ingen utgifter så är det en annan sak. Det är väl det också. Man vill ha massa saker. Mm. Ja, fast jag har försökt begränsa mig lite där, Jag Och typ inte handla lika mycket, tror jag. Mm. Jag, vill jag har så ju snål. Alltså när man har fan för snål. Du tycker ja. allt är dyrt och onödigt. Jo, men det är bra. Men just ändå... Nej, men man vill förstår. ju bo på ett mm. visst Man vill kanske mm. ha en bil. Man vill kanske... Mm kunna äta mat och mm. behöva rota i soporna nej men liksom <skratt> ja det är inte lätt i alla fall nej. samtidigt som jag just någonstans tror att men det är också samhället som gör att att man bryr, man får ju den tron att man ska jobba och det är det som är mm. så viktigt och det påverkar hela ens liv och hur ska det bli när man går i pension när man liksom missar ett halvårsinkomst. inkomst. Nej, men det låter ju som att då mm. överlever man inte. Att man hela tiden matas. Fast jag tror inte att det är hållbart länge. Jag tror inte vi är bra av att det är så. Jag, min tror är inte att det ska vara så. Nej, det tror inte jag alla, inte att det är helt fullt ut. Om man aldrig får någon slags <hör> distans till. till Nej, den blir det blir ju det här att det bara rullar och rullar mm. och rullar. Man hinner inte. Man hinner inte njuta där man är. I. Jag vet som på somrarna ibland eller på somrarna så brukar vi vara eh, i en stuga som ligger ute i skogen. Och det finns liksom ingen ingen så här, ingen elektricitet eller man mm. går på dass och ja, men ingen men inget teckning på telefon och ja vet mm. såna här grejer. Och ingen tv. och, alltså, och det är så fruktansvärt skönt. Mm. Alltså det är liksom verkligen en sån här Alltså man blir som en typ... Hjärnan kan tänka, huvudet kan tänka. Alltså du blir som en helt annan människa. Och även barnen blir så här, du vet... De tycker att äntligen är vi tillsammans. Vi familjen, det är ingen vuxen som pillar på en telefon. Eller det ingen som ska se på tv. Alltså man bara är i skogen. Ja, men det kanske är så man skulle bo året runt. Nej, det tror jag inte. Det är lite jobbigt. Det är inte med dass och så, men just det här... Lite ja lite mer fast, tillbaka till... Ja, fast, kanske inte jämnt, men kanske lite oftare. Men för jag kan också tycka, vad är det som gör med oss? Men varför mår man inte bra av att få det här konstanta uppdateringsflödet? Var är, var, varför påverkas jag av vad andra människor gör och inte gör? Alltså, vad är det som gör att man inte mår bra egentligen? För varför, det skulle ju kunna... Ja, men samtidigt är det ju något positivt, man håller sig uppdaterad och... Det hänger med och man får massa ny bra information. Så det är, det är båda och. Mm. Jo, alltså ny information och uppdaterad. Men det är ju inte så här. Alla statusuppdateringar är Nej, jätteroliga att läsa. Inte om. Jag och det jag är det som kan vara. Länkar till någon bra. Teknik. Ja, det kan ju vara bra. Absolut. Men, men mycket annat. Men då tänker jag, och vad är det som gör att man liksom. Det går ju åt ganska mycket energi mm. från en själv. Mm jag var är som är så fascinerande att se vad alla andra gör hela dagarna? Vad är det som gör att man tycker att det är så spännande? Mm. Så här personer som man inte ens vet vilka de är. Varför mm. vill jag gå in och se vad den har gjort idag? Vilka grejer den har köpt eller vad den ska till julklapp. Alltså det är ju jättejättekonstigt jätte, mm. egentligen. Mm. Och varför väljer jag att lägga min mm. energi på det Som jag vet tar jättemycket energi. Mm. Och ibland så kan ja, jag typ få en klump i magen och... när jag till och med ser sådana som jag känner. Jaha, nu har de gjort det där också. Ja, ja men hört nu skriver med granen uppsatt. Nej då, det var <skratt> Nej men jag... <skratt> tänker, jag... ja men nu är alla julklappar jag och granen är klädd. Nu sitter jag här med min glögg. Jaha, <skratt> gjorde det så <skratt> <filmar> jag går. Då blir man ju bara <skratt> en rak höger lite. Liksom. Jag vill inte veta Det stressar mig ännu mer. Ja, men det det jag menar. Men samt, Och det, det jag menar. Jag förstår ju precis din stress. Mm. För att jag blir också stressad, det så här, ja mm. Men varför? varför? Varför blir jag stressad? Ja, men skulle jag inte veta att den här personen mm. hade. Du skulle ju liksom känna. Ja, ah, det har jag bara mm. min själv jämfört mm. mig med mig. Men när man ser alla andras lyckliga och liv. Ja, varför ska jag ens veta det? Nej. Om han Nej. sig. Nej, det är ingen. Ja. Ändå så är man där. Uh -huh. Ja, det skulle vara spännande att låta bli. Ja, och jag kan också tycka, eller jag kan tycka, det här kan jag tycka är lite jobbigt med den här, alla uppdateringar, och, eller liksom så här, som jag påverkas av. Kanske man behöver jobba lite med sig själv, men jag kan också bli så här. Du vet, en del, kanske man ser folk som man känner som gillar andras bilder, och använd en här grejer. Mm. Och sen vet man typ att personerna inte tycker om varandra. Mm. Då, då kan jag bli så här lite. Okej, okay, vad hände nu? Och vad hände mm. där? Och varför gör varför man så? så. Ja. Ehm, och, och det är också en grej som kan, jag kan lägga energi på då. Mm. Och så måste jag då fråga min man vad han tycker om detta. Och så kan han tycka bara, snälla. Varför bryr. ens bryr du dig? <laughs> Va? Ja. Ja men som din man. Han har inte heller... Någon sånt flöde så ingen kommer. Nej, det har jag inte min heller. Mm. Och va varför har de inte det? Alltså, jag vet inte. Så jävla gött. Mm. Men de blir inte stressade av att inte veta vad alla andra gör för blir man Ja, mm. Han ska få Instagram nu förresten. Nej, det. lika bra, för <laughs> Ja, för att jag tror att han, för det första han är inte inne lika ofta som jag mm. och för det andra så har han typ, verkligen inte många. Alltså han har de som han vill typ, ha. Och han har typ... <laughs> <om> han <följer. laughs> Yoga Girl och Jaktjournalen. Om man följer... Yoga Girl? Vad var det? För att jag tror att jag hon hade bra uppdateringar. Att så <laughs> vet jag vet inte att han behövde läsa dem. Och lite. Aha. <laughs> ja men liksom... Och, ja Yoga Girl vet jag inte. Men han, den följer han i alla fall fortfarande. <laughs> men Jaktjournalen ju han, den tycker ja. ju han är intressant. Alltså då följer ju han någonting... Som är... Ja alltså men det liksom... är en annan sak för varför ja fast visst man kan ju bli inspirerad av andra människor mm. men samtidigt Eller. <skratt> jag kastar det bara på dig. jag känner det som i hjärnan bara. Jo, apropå, lite apropå det vi pratade om tidigare, så det här, ja men ibland känns det också som alla intryck som man får av alla människor och alla flöden hela tiden som uppdateras. Att man, ibland kan jag bli vad är jag tycker om? <laughs> vad är det jag tycker det är snyggt? Vad är jag vill? För att man får så mycket intryck som man blir så här, tycker jag att den där ljusstaken är snygg? Tycker jag att den är snygg? Eller har jag sett den så många gånger i instagram att den har blivit snygg? Vill jag ha den här inredningsstilen? Eller liksom, vad vill jag? Alltså det kan bli så här, ja. vem är jag i all information? Ja men och lite så här, ja men eller hur? Och lite så där, alltså som... Alltså någon person man kanske också ser upp till. Som mm. man vet har en hudkräm eller har en, mm. en, någonting hemma. Då är det plötsligt vill jag också ha det. Mm. För det kanske inte ens passar när det är ut för år. Nej. Eller, kanske inte ens det kan lukta gott. Nej. Mm. Och det är jättekonstigt Och det var som jag skulle köpa en parfym. <laughs> och innan det så satt jag och googlade den parfymen. Liksom, för att se om det kom upp. Liksom ja, bra recensioner ja, bra recensioner och sen satt jag också ush jag satt och googla den parfymen och kopplade ihop den med kändisnamn för att se om det var någon <laughs> som använde jag, den. Typ hur till man bevis för att den är bra. Hur tragiskt det är, inte mm. det här? Va? Lazam. Liksom. Ja men det är ju jätte, jätte för samtidigt så kan det ju vara bra om vi säger att ja, man ska köpa en barnvagn. Då är det ju jättebra att kunna få, snabbt kunna googla om folk tycker att den är bra eller absolut. inte. För att åh, hur stor och bra och smidig. Mm. Så det är ju samtidigt också jättesmidigt. Men samtidigt som att ja det är det. Och man kan ju få, få ta del av det. så mm. får man ju inte svälja allt. Nej. får man väl förstå. Mm. Men det är ju också en barnvagn, lika som en parfym. Allting är ju väldigt, mm. väldigt individuellt. Mm. Alltså, absolut. Så. Men man kan ändå se om liksom majoriteten är positiva. Mm. Eller om de tycker att hjulen fastnar. Eller, mm. eller liksom. Så det finns ju något positivt i det men också någonting. Ja, ja men ibland så kan man bara. Man säger här att det är ständigt det här flödet. Mm. Och jag tror att vi missar också väldigt mycket information som det är det där ständiga flödet. Eller jag för jag, för jag känner att jag orkar inte läsa allt. Nej. Så ofta så läser jag bara rubriker och så mm. vet du egentligen inte vad det handlar om. Nej, det är ju Och ibland skumläs jag mm. och jag har missat hälften. Mm. Ja, men man orkar inte en artikel alldeles för lång- så bara, nej, den här kan jag inte läsa. Och jag kommer ihåg på mig själv också att- ja, men det orkar läsa- men jag kan nog komma med mig att om jag ska titta på ett klipp- som kanske är två minuter. Två minuter av mitt liv är inte länge- men jag blir stressad för jag kan visa att man kan ta slut. Ja, vad är det Ja, vad är det att Det ska hända så fort. jag menar, då är två minuter inte läskigt att kolla på ett klipp. Nej, men det är ett press- och så här som jag har tänkt på är att när jag fyllde 30 så var det en kompis till mig som sa att nu när du fyller 30 så får du klippa ditt långa hår. För det är inga över 30 år som har långt hår. Herregud. Nu har ju kanske tiderna förändrats lite. Så ja, och, och gusla. Ähm, men... Ja, men det känns inte som 30 är någonting. Nej! Eller liksom, jag känner mig ungefär. Ja, jag men. <laughs> Eller ja, skit ja, skitsamt. Ja. Men i alla fall... <laughs> Parantes är att jag börjar... För. <laughs> Problem... <laughs> Ryggen. <laughs> ja, men, men, ah. men, men däremot, vad är okej okay när man är så gamla som vi är? Eller i den här åldern vi är? Alltså mm. jag kan ibland tycka att... För jag kan känna att jag är ganska... Alltså jag ser mig själv inte som... Jag ser mig ganska barnslig ibland. Jag kan bli så här, shit man har två barn. Man har ansvar för någon. Och man liksom, du mm. vet, så här, tycker om att skratta och fnissa. Och är ganska flamsig. Mm. Och, och vad är okej? Okay? Mm. Är okej okay för mig att vara det? Eller, och samma det här. Att typ, om man skulle råka gå ut någon gång. Hur full får man bli? Liksom? Mm. Alltså, för hur tragiskt tycker folk jag är. Om jag blir för full. Samtidigt som att varför skulle inte jag kunna få bli det en gång per mm. år? Nej men alltså liksom, ja, men, ja, men jag tror att du en gång per år är okej, okay. men om, om, du blir det, om du går ut varje helg nu så skulle du kunna bli lite för att du är tragisk. Ja men det är, så här, ja, det är också såhär, samtidigt som att det spelar ju ingen roll så länge man själv kan stå för vad man gör. Vad man liksom egentligen så spelar du ingen roll men det är för att man jämför sig med andra och är rädd för vad andra ska tycka mm. för att om du är okej med att vara full varje här vad spelar det för roll att andra går runt och lullar och är tragisk <går> Alltså det gör det ju inte. Här. Nej egentligen inte men för egentligen mm. har det ju allt med en själv att göra. Mm. Och jag menar att andra tycker så här, men gud vad barnsliga vad de fnissar och håller på. Ja men tyck där och vad tråkigt. Ja men eller mm. den är så. Men, och, för jag tänker att då har man väl det roligt. Jag undrar... Sen så kan man väl anpassa sig lite. Det ja, jag vissa inte det Men undrar om det också har förändrats med tiden att förr alltså du blev stelare ju aldrig du blev men mm. nu är man inte det är riktigt på samma sätt kanske för samtidigt som det där vi sa att för några år eller för några år sen. Ja men för några år sen det där att då kom man alltid undan med att man var... Ja, vad vi än gjorde då så var vi så duktiga och drivna i det vi gjorde. Mm. Men nu är det ju ingen som ser så på oss. Utan nu ska man prestera. Nu förväntas det att vi vet vad vi pratar om. vi inte ja. liksom, Tappar vi bort oss så är vi inte mm. duktiga för att vi gjorde det i alla fall. <laughs> nu ska man liksom leverera. gör <laughs> ja, det är jättejobbigt. Jag press. Ja, det var ju roligare förr. Ah. För, för ja. då var man ju alltid duktig grym och gullig. Ja. Mm. Bara kul vad bra. Mm. Fick man höra. Ja, man var så ung och man var så bra. Och ah. Man var så driftig och duktig. ja, ja. Nej, jag gör mycket bra. Mm. Men nu, nej men precis, nu hör man det aldrig nej. längre. Du, och det är också deprimerande att Det är kanske är därför man inte känner att man är någonting längre. Mm. <skratt> nej, <skratt> Ja, fast... Mm. Fast samtidigt... Mm. Ja, nej, fast... Nej, det har man de nog andra grejer. <skratt> <skratt> det, alltså, sen kan man ju alltid peppa varann. Och, men just utifrån kommer mm. det ju aldrig. Sen kan det ju vara att man också har personer i omgivningen som är mer kritiska. Det där man gör vad man mm. hade då. Mm. Mm. Att det känns så. Just det där du sa. Att man aldrig känner. Det kan ju vara varit på senare tid. Så. Ja. Jo så kan det ju vara. <kör> också. Ja. Fast, mm, visst. Lite annorlunda blir det ju. För man tänker ju i alla fall så själv. Att vissa är tragiska än andra. Eller liksom vad som är okej och inte mm. okej. Ja fast det är också ganska intressant. För vad som kan vara okej för vissa är inte okej för andra. Alltså... Nej men jag tänkte ju säga det. För det är skillnad också. Men vi säger att du och din man. Var, ni levde ensamma. Alla, alltså det var bara ni två. Och han kommer hem full klockan fyra. <coughs> då kanske det är okej. Okay, mm. Men jag menar kommer man hem dygn då, klockan fyra. Om man har barn. Så kanske man uh, nej inte gör så. Nej. Att Det beror så på vad man lever i. Absolut. Situationen. Fast på något vis känns det också som att det är mer okej- men kille blir för full än en tjej. Mm. Eller? Är det bara... Jag vet inte. Nej, och apropå det där med att fnissa. Det tycker jag är viktigt. Att man behöver inte bli att man är oseriös- för att man är glad och skrattar- och fnissar åt saker och ting. Det betyder bara att man har roligt. Det betyder inte att man skulle vara mindre seriös- i det man gör- eller att man inte tar lika allvarligt på saker och ting. Jag, Nej, jag, tänker ofta, ja, men jag, jag tänker ofta att liksom i allvaret, och så tror jag vi är väldigt mycket i vår familj. Att, alltså att när det är något allvarligt, jag har väldigt lätt för att börja skratta mm. då. Jag och jag tror att ofta har det hjälpt oss i vissa stunder att vi kan skämta mm, om precis. de här allvarliga sakerna. Och vi kan skratta i gråten mm. för att vi ja, måste det. Och jag ja. tror att det hjälper oss många gånger att gå vidare. Ja men det äh, tror jag också. Jag tror det är sunt ja. att kunna se det komiska i mm. det tragiska. För annars alltså, annars blir det ohållbart ju. Ja. Mm. Att kunna skratta åt sig själv mm. när man är tragisk. Mm. Ja, och det kan jag också tycka att man även ser att jag också vill... ja men att det, det hjälper även barnen i vissa stunder. Mm. Att man liksom, när man är ledsen att det mm. går att skratta. Alltså. Ja, det betyder ju inte att man inte om det nu skulle vara något sorgligt som helst, Att man inte sörjer för att man minns det som är roligt och skrattar till. Eller... Man behöver ju inte klä sig svart och gråta i sju dagar. Nej. Som i vissa länder tänkte jag säga. Jag har inget belägg. På. Men, mm -hmm. Men man behöver ju inte liksom. man sörjer ju även fast man skrattar. Ibland. Skratta mer. Även när det är Sorgligt. Mm. Ja, jag tror verkligen på att skratta. Det gör faktiskt tillvaron mycket roligare. Mm. Ja, vi mm. hörs. <laughs> Det gör vi. Hej då! Hej då.